Přesně v 11 hodin někdo velmi decentně zaklepal na dveře lorda Vetinariho. Patricej vrhl na onu skvělou truhlářskou práci poněkud zmatený pohled. Nakonec řekl: Dále. Do místnosti s jistými obtížemi vstoupil Alfred Tračník. Vetinariho chvíli mlčky pozoroval, ale pak se dokonce i jemu u bohého kapitána zželelo. Zastupující kapitáne, není třeba, abyste neustále stál v pozoru. Dovoluji vám ohnout se natolik, abyste mohl uspokojivě manipulovat s klikou u dveří. Rozumím, pane. Lord vetinary rychle pozvedl ruku k uchu, aby ho chránil před nadměrným hlukem. Můžete si sednout. Rozumím, pane. Taky byste mohl mluvit o něco těšejí. Rozumím, pane. Lord Vetinary se stáhl do bezpečí za svůj psací stůl. Musím vám pochválit dokonale veleštěnou zbroj, zastupující kapitáne. Lištěnka a flusanic, pane, to ničím nenahradíte. Potračníkově tváři stékaly pramenky potu. Aha. Výbareně. Je jasné, že jste si musel někde objednat doplňující zásoby slin. Tak a teď bychom měli... Lord Vetinary vytáhl z jedné z několika hromádek, které měl před sebou list papíru. Takže zastupující kapy, Pane! Okamžik, aby bylo jasno. Mám tady další stížnost na příliš horlivé zadržování vozidel na ulicích. Vždycky to byly jen případy, kdy se jednalo o naprosto zásadní omezování provozu na komunikaci, pane. Jestě. Víme, o co se jedná. Ale tady, abych tak řekl, jde o budovu opery. Pane? Majitel má dojem, že velká žlutá zarážka v každém rohu budovy ruší, jak bych to řekl, celkový účinek z architektonického dojmu budovy. A pochopitelně brání mu v tom, aby ji přemístil jinam. Pane, Jistě, já to chápu, ale myslím si, že to je jeden z těch případů, kdyby trocha ohledu a diskrétnosti neškodila zastupující kapitáne. Veřejnost musí mít před očima nějaký pořádný příklad, pane. Hm, dobré. Patricej opatrně pozvedl palcem a ukazováčkem kousek papíru a tvářil se, jako kdyby to bylo nějaké podivné a delikátní stvoření. Další takto opatřené jsou... Okamžik, snad si to vybavím, některé věci člověku utkví v paměti. Aha, ano, tři další budovy, šest fontán, tři sochy a pranýř v unikátní ulici. Ach, ano, a ještě také můj vlastní palác. Plně chalpu, že tady parkujete úředně, Siri. Lord vetinary se odmlčel. S Fredem Tračníkem se mu mluvilo opravdu velmi těžce. Denně se stýkal s lidmi, kteří považovali rozhovor za složitou hru, a s Tračníkem musel neustále hlídat své myšlenky, aby mluvil co nejjednodušeji. V posledním čase jsem vaše činnost sledoval a musím připustit, že se stále rostoucím úžasem. Nemohl si pomoci. Musím se vás zeptat, proč je najednou ve stavu hlídky jen 20 mužů. Syre, ještě před nedávném bylo ve stavu 60 mužů to vím naprosto jistě. Tračník si nervózně osušil tvář. E, odřezáváme staré dřevo, pane. Hlídka tak zeštíhlí a bude schopnější a pružnější. Aha. Počet žádostí o interní disciplinární řízení, které jste vznesl proti svým mužům, teď Patricej zvedl mnohem silnější svazeček papírů, je jak se dosti rozsáhlý. Ať jsem počítal, jak jsem počítal, vždycky mi vyšlo celých 173 obvinění, a to například takového druhu, jako je zlomyslné kulení oči, patotelné natahování uší nebo posměšné rozšiřování nozder. Sry! Posměšné rozšiřování nozder zastupující kapitáne? Sry! Hm, a tady... Tady například vidím obvinění z přestupku v podobě disciplíně odporujícího upadnutí roky proti policistovi Reginaldu Pulbotkovi. Velitel Elá mi naopak podával o tomto policistovi jen ty nejlepší reference. Něco na něm smrdí, pane. Mrtvým se nedá věřit. A jak vidím, ani většině živí. Syre? tračník se naklonil kupředu a tvář se mu pokřivila přehnanou grimasou tajnůstkáře, který ví víc než ostatní. Tedy mezi námi, Sire, velitel Elánius na ně byl příliš měký. Dovolil, aby si dovolovali. Kostka cukru si před nimi není jistá, Sire. Patriciovi oči se zúžily, ale dalekohlady na planetě tračník byly příliš nedokonalé, takže nedokázali rozlišit jeho náladu. Vzpomínám, že se několikrát zmínil o nějakých policistech, kteří nejen, že ho připravují o množství času, ale jejich chování, lenost a naprastá neužitečnost jsou odpozujícím příkladem pro zbytek mužů. Podíval se na něj spod obočí Patrici. Přesně, to je můj názor, pane. Rozzářil se trečník triumfálně. Jedno špatné jablko dokáže zkazit celý sud. To, co zbývá, už je sotva košík. Nelámte si s tím hlavu, Siri. Já už to pěkně rozzýbám. Všechno bude tip-top. Věřím, že mě stále ještě dokážete překvapit, zastupující kapitáne. Takže já si vás tak trochu pohlídám, kapitáne, především jako muže, který hlídá hlídku. A teď mi řekněte, jestli jste mi chtěl oznámit ještě něco jiného. Všechno v klidu a pořádku, Siri. No, to bych byl opravdu rád. Tak mě napadlo, neděje se náhodou něco s osobou, které se v tamhle městě říká. Patricej nahlédl do dalšího papíru. Primera? Kapitán Tračník málem spolkl vlastní jazyk. To je jen taková prkotina syry. Dobré, takže ten primera je naživu? Khm, tedy našli jsme ho mrtvého syry. Zavražděného, syre. Ale to jsou věci. Jenže je hodně lidí, kteří to vůbec nebudou považovat za prakotinu zastupující kapitáne. Tak především sám Primero. No, pane, víte, ne každý se s tím, co dělal. Nemluvíme čirou náhodou o Vavřinci Primerovi? A tam výrobci gumového zboží? Sire? Boty a rukavice mi nepřipadají jako věci, které by se mohly nějakým způsobem lidí dotknout. To, eh, to no, další zboží, Sire, dělá tyhle gumové ochrany, Sire, rezervatýry. Aha, rezervativy. Spousta lidí s takovými věcmi nesouhlasí, Sire. Ano, já vím. Tračník se zase narovnal do pozoru. E, co se mě týká, nepovažuju to za normální. Je to proti přirozenému běhu věcí. Veterinář vypadal úžasle. Takže vy svou potravu konzumujete seravou a spíte na stromně? Ale nic, to nic. V poslední době se o něj začal zajímat někdo z Ibrvaldu. A najednou je mrtev. Ale abyste chápal, ani v docho mě nenapadlo mluvit hlídce do jejich povinností. Upřeně dračníka pozoroval, aby zjistil, zda mu celá věc došla. Tím myslím, že je jen na vás, abyste rozhodli, co a jak bude v tomhle rošném městě vyšetřovat. Tračník bloudil v cizí krajině bez mapy a kompasu. Děkuju vám, Syre. A teď zastupující kapitáne předpokládám, že je mnoho věcí, které si vyžadojí vaší pozornosti. Syre, mám v plánu tím jsem chtěl říct si, že vás už nechci zdržovat. Ale to je v pořádku, siré. já mám spoustu času. S zastupující kapitáne tračníku. Venku v předpokoji se tračník zastavil, dlouhou chvíli tam nehybně stál a čekal, až jeho srdce zpomalí ze sprintu alespoň do poklusu. Vzato kol a kolem to dopadlo docela dobře, velmi dobře a úžasně dobře, vážně. Jeho lordstvo si z něj prakticky udělalo důvěrníka. Muž, který hlídá hlídku, tak mu řekl. Fred zapřemýšlel o tom, proč se vlastně celé ty roky tak hrozně obával důstojnické funkce a valení. Vždyť na tom vůbec nic není, fakticky, že ne, jak člověk jednou chytí ten gryf, kdyby tak byl začal už před lety. Samozřejmě by nedal dopustit na pana Elány ten by na sebe měl opravdu v těch cizích končinách dávat pozor, ale je taky pravda, že Fred Tračník byl seržantem, když byl pan Elányus ještě bažant nebo holub, jak se říká dneska, no ne... Byla to jen jeho vrozená skromnost, co ho celé ty roky drželo v pozadí. Až se sam Elánius vrátí, je jisté, že Patrici za tračníka ztratí nejedno slovo a tak se Fred tračník definitivně ocitne na žebříčku povyšovaných. No vezme to jako kapitán, to je samozřejmé, pomyslel si zatímco se nafukoval jako páv a opatrně sestupoval ze schodů. Když se totiž opravdu nafukujete, je chůze ze schodů velmi obtížná věc. Nevezme vyšší hodnost, aby nepředběhl kapitána karotku, to by nebylo správné. To jasně dokazuje, že ať už někomu moc zachutná sebe víc, většinou mu jeho put sebezáchovy řekne kdy přestat, aby mu náhodou nebylo špatně od žaludku. On skutečně nejdříve vzal ta kuřata, Pomyslel si gaspoda, který se proplétal mezi nohama davu. Ale aby zastavili a snědli je, na to už nebyl čas. Gaspodu nadspal karotka do druhé sedlové brašny a ten už by si v životě nepřál absolvovat takovým způsobem podobných 16 kilometrů, zvláště tak hladový a zahalen v oblaku vůně pečených kuřat, jak tomu bylo v tomto případě. Zdálo se, že je tady trh a týrání vlků bylo ponecháno jako zlatý hřeb na konec. Silné proutěné rohože byly uspořádány do kruhu. Muži drželi obojky psů, velkých, těžkých, zle vypadajících zvířat, která byla už teď zdivočelá vzrušením a zuřivostí omezených násilníků. Vedle proutěné ohrady stál velký řídce pletený koš. Gaspoda se propletl pod nohama lidí až k němu a nahlédl mezi pruty dovnitř, kde ve stínu leželo něco jako hromada suchané šedé srsti. Zdá se, že si v tom až pokryt, kámo. Oproti všem pověstem a že je jich o až až, i když jsou to většinou jen pověsti, které jsou založeny na tom, jak si lidé vlky představují, má vlk v zajetí sklony spíše se plazit a kňučet, než zuřit. Tenhle ale musel cítit, že už nemá co ztratit. Pěnou potřísněná tlama chňapla po stěně koše. – Kde máš zbytek smečky, co? – zeptal se gaspoda. – Žádné smečka, trpeslíku. – Aha, takže blak samotář, co? – To jsou tím nejhorší, pomyslel si gaspoda. Za tohle ani pečený kuře nestojí, Zabručel pro sebe. Pak dodal nahlas. Neviděl jsi tady ještě nějaký jiný vlaky? Viděl. Výborně, chceš se odsud dostat živej? Všechny je pozabížím. Dobrá, jasně, ale jak vidíš, je celý tucet. Nemáš nejmenší naději, roztrhají tě na kusy. Psi jsou mnohem horší než vlci. Proč mi to povídáš, pse? Páč jsem tady, abych ti pomohl, jasný? Udělej, co ti řeknu a můžeš vacát být do půl hodiny. Jinak sej zítra ráno něčí předložka u postele. Můžeš se vybrat, ale bacha, taky je možný, že z tebe nezbude ani na ten kobereček. Vlk se chvilku zaposlouchal do vzteklého kničení a funění psu o jejich úmyslech nebylo pochyb. Co tím myslíš? Dav se neochotně rozestoupil, když se karotka na koni opatrně protlačil až k ohradě z rohoží. Lidé umlkli. Meč na koni vždycky vzbuzuje respekt, jezdec už často bývá jen nepříliš podstatný detail, ale v tomto případě tomu tak nebylo. Posledních pár let v hlídce Dodalo karotkovu svalstvu těch několik chybějících detailů a konečný lesk. A pak tady byl ten vzdálený úsměv. Úsměv toho druhu, před kterým většina lidí nejistě couvla. Dobrý den, kdo tady rozhaduje? Lidé se chvilku dohadovali o významu a pravomoci funkcí a jeden z mužů nakonec váhavě zvedl ruku. Já jsem zástupci starostí vznešenosti. A co se to tady děje? Chce mi si užít s vlkým vznešeností. Opravdu? Já sám mám neobyčejně silného a bojovného vlkodava. Mohl bych ho vyzkoušet v boji proti tomu zvířeti? Kolem stojící začali mezi sebou mumlat a všeobecný názor byl proč ne? Mimo jiné tady byl ten úsměv. Jistě, vaše vznešenosti, přikývl zástupce starosty. Karotka vstrčil prsty do úst a zapískal. Všichni přítomní s úžasem pozorovali, jak se jim mezi nohama proplétá gazpoda a usedá svému pánu k noze. Pak se první z nich začali smát. Smích však po chvíli odumřel, protože ten náznak úsměvu nikoliv. Nějaká potíž? Roztrhá ho na kusy. A co? To vám na tom vlkovi tak záleží? Kolem stojící se začali znovu smát. Zástupce starosty měl dojem, že si z něj cizinec tropíš prýmy. Mluvíme o vašem psu, pane. Psík zaštěkal. Dvě libry stejku, opravil se karotka. Poslyšte, mám dojem, že to bude moc zajímavé už tak, jak to je, řekl zástupce starosty. Ten náznak úsměvu už ho začínal silně znervozňovat. Dobré, mladenci, vypustě vlka. Kňučící vlk, který se oháněl zuby sem a tam byl vytažen z klece a vhozen do kruhu z rohoží. Ne, neuvazujte ho, zavrtěla hlavou Karotka, když se jeden z mužů chystal omotat provaz od provizorního obojku, který měl vlk na krku kolem kůlu na okraji kruhu. A když ho neuvážeme, uteče. Nebude mít šanci, věřte mi. Podívali se na ten úsměv, stáhli vlkovi náhubek a uskočili do bezpečí. A teď jen pro případ, že by tě napadlo nedodržet naší umluvu. Obrátil se gaspoda k vlkovi. Byl bych rád, aby se spodíval do obličeje tomu chlápkovi na koni. Ano. Vlk zvedl hlavu. Nemohl si nevšimnout rosomáčího úsměvu na jezdcově tváři. Gaspoda pruce vyštěkl. Vlk zavil a klesl k zemi. Dav čekal. A pak? O to je všechno? Ano. Tak to obvykle bývá, přisvědčil Karotka. Je to speciální zaštěkání, víte? Oběti se při něm okamžitě srazí krev v žilách čiročirou hrůzou. Vždyť se ho ani nedotkl. A k čemu by to bylo dobré? Slezl z koně, protlačil se kruhem čumilů, zvedl vlčí tělo a přehodil ho přes koně za sedlem. Pěk zavrčel, já to slyšel, začal jeden z přihlížejících. To byl pravděpodobně jen vzduch, který byl nárazen vytlačen z těla, odpověděl Karotka. Úsměv stále zůstával na svém místě a v tomto okamžiku velmi jemně naznačoval, že Karotka v duchu slyší poslední vzdech stovek mrtvých těl. No jo, badej, ozval se spěšně nějaký hlas davu. No přece ví každý. A co uděláte s tím stejkem pro toho malého odvážného beška? Lidé se začali rozhlížet, aby zjistili, kdo z nich to řekl. Ani jednoho z nich nenapadlo podívat se pod nohy, protože psi přece nemluví. Na ten steak můžeme zapomenout, odpověděl Karotka a vyšvihl se do sedla. No, to teda nemůžem, nemůžete, namítal tentýž hlas. Dohoda je, dohoda, kde pak tady riskoval vlastní život, no? No, to bych chtěl vědět. Pojď, gaspada, řekl karatka. Ze zástupu se vynořil malý pejsek a s kněčením a vzteklým odfrkáváním se dal do klusu za koněm. Teprve, když se ocitli na kraji náměstčka, ozval se jeden z lidí. U všech všudy, co se tu tady k sakru vlastně stalo? A kouzlo povolilo. Ale to už se jak kůň, tak pes vzdalovali opravdu velmi rychle. Elánius nenáviděl privilegia, hodností a funkcí, ale jedno se jim muselo přiznat. Znamenala přinejmenším to, že jste je mohli nenávidět a zavrhovat je v klidu a pohodlí. Jeeves dorazil do hostince hodinu před Elániovým kočárem a nadutostí, jakou by si Elánius nikdy nedovolil použít, zabral několik pokojů a usadil do kuchyně Elániova vlastního kuchaře. Elánius se na to stěžoval hoptamovi. Hm, ale chápejte vaše vznešenosti, vždyť tady nejste jako jednotlivec, ale jako zástupce celého ankmorporku, Když se lidé dívají na vás, dívají se na celé město. Hm, hm, hm. Ano, a neměl bych se přestat mít. Hm, to je vážně legrace, ale vážně Sirhe, by a město v jednosti. Hum, hum, hum. Když vás někdo urazí, urazil Ank Morpork. Když někomu projevíte své přátelství, jako kdyby ho projevoval Ank Morpork. Vážně? A co se stane, když půjdu na záchod? Hum, to pak záleží na vás, syre. Příštího rána při snídani ukrojil Elánius špičku vajíčka natvrdo a pomyslel si. To Ank morpork odřezává špičku vejce na tvrdo. A kdybych si chleba nakrájel na vojáčky, začala by nejspíš válka. Do pokoje vešla desátnice řička a zasalutovala. Dostali jsme odpověď na vaši zprávu, pane, řekla a podala mu útržek papíru. Od seržanta silnu ruky, už jsem vám ji dešifrovala, ten mazanec muzea už se našel. Aha, tak to mi spadl kámen ze srdce. Tohle mi dělalo docela starosti. Víte, pane, on si ale seržen ruka kvůli tomu dělá starosti dál. Já dost dobře nerozumím všemu, co píše, ale zdá se, že si myslí, že podle toho někdo udělal kopii. Cože? Napodobeninu napodobeniny? K čemu by to bylo dobré? To opravdu nevím, pane. Ta vaše druhá domněnka byla správná, pane. Elánius se podíval na papír. Aha, díky, Pleskot, za chvilku jsme dole. Ty si prospěvuješ, somy, ozvala se po chvilce Lady Sybila. To znamená, že se nikomu už brzo něco ušklivého stane. Technika je úžasná věc, odpověděl Elánius a s potěšením si mazal topinku máslem. Teď vidím, že má skutečně svůj význam a široké uplatnění. A když se takhle zářivě uculuješ, tak to znamená, že s tebou někdo hraje levou a netuší, že máš v ruce čtyři isa. Nevím, o čem to mluvíš, má drahá. No to bude pravděpodobně tím venkovským vzduchem, ten mi dělá moc dobře. Lady Sibyla odložila šálek s čajem. Co mi? Ano, drahoušku. Možná, že není nejvhodnější čas, abych si o tom zmiňovala, ale vzpomínáš, jak jsem ti říkala u návštěvě u paní Upsáhlovy? No a ona mi řekla, že... Ozvalo se další zaklepání na dveře. Lady Sibila si povzdechla. Tentokrát vstoupil hop tam z Měli bychom se vydat na cestu vaše vznešenosti, pokud mám to nevadí. Byl bych rád... Kdybychom se dostali na oběd do Hazvápnic a průsmyk u triklesti měli za sebou před chm. což pak opravdu musíme tolik spěchot? Průsmyk je trošičku nebezpečný. On tak trochu leží mimo dosah zákona. Chm, chm. Jen trochu, zajímal se Elánius. Prostě se budu cítit šťastnější, až ho budeme mít za sebou, to je všechno. Myslím, že by nebylo špatné, kdyby se nás druhý kočár držel na dohled a jeho muži se měli na pozoru, syre. Že oni vás vyučují v úřadu lorda vetinareho i taktice cestrouzko. Jen takovým těm základním věcečkám, chm, chm, Syry. Proč tedy nepočkáme do zítřka a neprojedem průsmyk v klidu zadeního světla? Se vším úcnou vaše vznešenosti navrhoval bych, abychom něco takového nedělali. Tak především počasí se zhoršuje. Kromě toho jsem si jist, že jsme pozorováni. Musíme dokázat, že na znaku Ank morporku není nic žlutého. Chm, chm. Symbolika barev není u všech národů stejná, jistě víte, že například Japonci truchlí v bílé, takže to u nich o vypadá jako u nás na svatbě. Anglosasové zase považují žlutou barvu za barvu označující zbabělce. Snad v tom hraje roli jistá barevná podobnost s produktem, který může být výsledkem intenzivního strachu. Hm, ale je, přece na sově a na obojcích rochů, ušklíbl se Elánius. Já jsem tím chtěl říct si, začal se potit hoptam tam z Druska, že barvy ank morporku jsou pevné. No, to platí až od té doby, co jsme koupili ty nové barvy, jinak byly znaky olezlé na to tata. No dobrá, dobrá, je mi jasné, o čem to mluvíte. Ale jednu věc, životy služebnictva riskovat nebudu. Žádné vytáčky ani argumenty, jasné. Mohou tady počkat a jet za námi o den později poštovním kočárem. Poštu už dnes nikdo nepřepadá. Myslím, že by tady měla lidi si byla zůstat s nimi, syre. ham. V žádném případě. Jestli tu není příliš nebezpečné pro sama, není tu nebezpečné ani pro mě. Já bych se s ní na vašem místě nepřel, radil Elánius Struskovi. Vážně ne. Vlk nebyl příliš šťastný, že ho uvázali ke stromu, ale, jak řekl gospoda, nikdy nikomu nevěř. V lesích asi 8 kilometrů za městečkem se na chvíli zastavili. Bude to opravdu jen krátká zastávka, jak zase řekl Karotka. Někteří lidé v městečku vypadali, jako když patří k těm, kteří si hýčkají svůj nedostatek smyslu pro humor. Po chvilce štěkání a vrčení Gaspoda řekl. Musíš vědět jednu věc, že tenhle fešák je perzoun negrotis ve zdejší větší společnosti, protože je to tak trochu a samělej vlk. Ano, Karotka vytáhl z pytle pečená kuřata. Gaspoda na nich ulpil očima. Ale v noci slýchává bytí. Hm, takže vrci mezi sebou komunikují. V zásadě je vlčí větí něco jako jiný způsob pomočení stromu, čímž říkáte, že ten strom je váš, ale je v tom vždycky i nějaká novinka. V Iberwaldu se děje něco moc ošklivého, ale on neví co. Jo, a ještě jednu věc, pane. Mezi námi, když se rozdával rozum, musel být tuhle náš kamarád až někde na konci fronty. Kdyby byly vlce lidma, byl by to takovej starý smrďarům. Jak se jmenuje? Zajímal se karotka. Gaspoda vrhl na karotku pohled. Koho zajímalo, jak se nějaký vlk jmenuje? Vlčí jména jsou složitá. Jsou spíš jako popisy, chápeš? Neříkej si přítula nebo monoklíček, rozumíš? Ale ano, vím, takže jak se jmenuje? Takže ty chceš fakticky vědět, jak se jmenuje? Chci, Gaspodo. Takže abych tak řekl, ty chceš znát jméno tohohle vlka, jo? Správně. Gaspodo nejistě přešlápl. Voliš kulka? Ne. Ke Gaspodovu upřímnému překvapení se karotka začervenal. To je něco jako sumarizace toho jména ale je to docela dobrý překlad. Já bych o tom nemluvil, ale ty se mě ptal. Gaspoda se zastavil a chvíli jen kňučel. Pokoušel se tak vyslat poselství, že ztrácí hlas v důsledku nedostatku kůřat. Takže, abys věděl, pokračoval po chvíli, když bylo jasné, že karotka není sto jeho narážky pochopit, všichni si mysleli, že je moc špatná zpráva. Proč? Vždyť cestuje jako vlk? Vlci nenávodějí vlkodlaky. Cože? No to přece není možné. Když je ve vlčí podobě, je to přece jenom další vlk. Jo, když je v lidské podobě, vypadá jako člověk. Ale co to s tím má společného? Lidi nemají rádi vlkodlaky. Vlci taky nemají rádi vlkodlaky. Lidé nemají rádi vlky, kteří myslí jako lidé, a lidé nemají rádi lidi, kteří jednají jako vlci, což jenom dokazuje, že vy lidi jste všude stejní. Dokonce, i když jste vlci. Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. A má taky jiný pách, na no to jsou vlci velmi citliví. Řekni mi ještě něco o tom jejich vití. Funguje to tak trochu, jako ty vaše semafory. Novinky se můžou rozšířit až do vzdálenosti stovek mil. Zmiňovalo se to Vytí o jejím společníkovi. Ne, ale jestli chceš, zeptám se, voliš... Dal bych přednost nějakému jinému jménu, kdyby ti to nevadilo. Taková slova jsou hloupá. Gaspoda zvedl oči k nebi. Mezi námi má bohatěji obdaženými druhy. To slovo není nějak špatné. Jsme velmi čechově zaměření. Co tak volí ve smyslu jako ukradl? On je jinak takovej potulnej pracovník, něco jako podobní dávečkuřát, chápeš to? Obrátil se k Vlkovi a promluvil s ním ve psí řeči. Takže hele, volíze, tenhle člověk je blázen, a věř mi, že dobře poznám bláznivého člověka, když nějakýho potkám. Vemnitř má pěnu u huby a stáh by tě kůže a přibyl je na strom, s nás chtěl ošedět. Rozumíš? Co mu to všechno povídáš? Zajímal se karotka. mu vysvětluju, jak pro něj bude výhodný, když budem kamarádi. Ke krčícímu se vlku poznamenal. On to pravděpodobně udělá stejně, ale já na něj dokážu mluvit jejich řečí, takže tvoje jediná možnost je vyklopit mi všechno. Já nic nevím, vyštěkl rychle vlk. Byla s nějakým obrovským vlkem z Ebervaldu. Sklenou ti, kteří čenichají právě takhle. Gaspoda si odfrknul. To je panáček daleko od domova. Je to vlk se špatnými zprávami. Gaspoda si povzdechl. Být překladatelem, to je vážně těžký život. No dobrá, přesvědčím ho, aby tě rozvázal. Dá mi to dost práce, na to nezapomeň. A jestli tě nabídne kuře, tak si ho neber, protože bude vatrávený, jasný. Lidi, znáš tu pakáš, ne? Karatka pozoroval, jak se dal vlk na útěk. Zvláštní, byl bych se vsadil, že má hlad, tobě se nezdálo. Gaspoda zvedl hlavu odpečeného kuřete. No jo, znáš přece vlky, jsou divný, pakáš jedna. Tu noc, když slyšeli v dáli v horách větí vlků, zaslechl gospoda jedno velmi opuštěné, které se poněkud opožďovalo za ostatními. Věže semaforů je následovaly i dohor, přestože, jak si Elánius všiml, byly poněkud jinak konstruovány. Dole v rovinách prostě vypadaly jako velký portálový jeřáb, který měl v základně boudu, ale tady, i když byly konstrukce stejné, bylo jasné, že jsou jen provizorní. Hned vedle bylo vidět pracovní skupiny, které budovaly na těžkých kamenných základech Elánius si uvědomil, že to byly prakticky menší pevnoustky, což znamenalo, že se skutečně ocitají mimo dosah spravedlnosti. Technicky vzato byl samozřejmě mimo dosah svého práva v okamžiku, kdy opustil hranice Ank Morporku, ale právo je všude, kde ho lidé uznávají, a v těchto dnech by odznak městské hlídky zbudil respekt všude na pláních, třeba že by už ne všude zajistil spolupráci. Tady nahoře nebyl zákon nic víc než ošklivý odznak. Jak se ukázalo, hasvápnice byly prakticky jeden kamenný zájezdní hostinec a pár kolem roztroušených chalup. Jak si Elánius všiml, budova měla na oknech velmi těžké okenice. Uvnitř pak byla z neznámého důvodu nad krbem pověšena ošklivá masivní mříž. Až si Elánius uvědomil, že je to něco jako padací brána, kterou se dá v případě potřeby krb uzavřít, tohle místo bylo stavěno tak, aby odolalo občasnému krátkodobému obležení, němž by hostinec napadli nepřátelé, z nichž by podle místních obyvatel někteří uměli létat. Když znovu vyšli ven ke kočárům, hustě mrholilo. Zdá se, že se stahuje k bousce. Hem, ham! rozlížel se hop tam z truska starostlivě po nebi. Musíme si pospíšit. Průč? Zajímala se Lady byla. Pokud bude bouské, mohl by být průsmyk několik dnů neprůchodný a my bychom mohli dokonce zmeškat korenovaci. Kromě toho se obávám, že by se tam mohl vyskytnout nějaký ten drobnější případ banditismu. Drobnější případ banditismu? Ano, pane, to máte na mysli něco takového, jako že bandité vstanou a pak se rozhodnou, že si ještě přispí, nebo že nás oberou jen o tolik, aby měli na kafe a na rohlík. Vaše vznešenost je vzácně vtipná, sire, Místní bandité jsou prosluhlí tím, že berou rukojmí. Z banditů strach nemám. Kdybych ale mohl... Pony Struzko zarazila ho gestem ruky Lady Sibyla a narovnala se v celé své impozantní výši a šíři. Už mi vám řekli, jak to uděláme. Tak na to prosím dohlédněte. Na vyslanectví je nějaké služebnictvu, že? Myslím, že je tam jeden člověk. Popsu se rádi obejde mi, jak to půjde, že mi? Jistě má drahá. Ve chvíli, kdy odjížděli, začalo hustě sněžit. Snášely se velké kusy mokrého sněhu, které dopadaly s tichým sykotem a dusily tak veškeré jiné zvuky. Elánius by nevěděl, že vozy dorazily k průsmiku, kdyby byli nezastavili. Kočár s vašimi lidmi by měl jet jako první, ozval se hop tam, kdy stanuli na sněhu vedle koní, z nich stoupala pára. My bychom je měli následovat v těsném závěsu. Já si projezdnotu sednu k voskovi na kozlík. Takže kdyby na nás někdo zautočil, mohl byste mu z první ruky poskytnout vyčerpávající rozbor politické situace? Tak to ne! Ne, vy pojedete ve voze s Lady Sibylou a já pojedu na Kozlíku. Musím přece chránit civilisty, ne? Vaše vznešenosti, já... Nicméně váš názor na mě skutečně zapůsobil. Takže dovnitř, pane Strusko. Hop tam otevřel ústa a Elánius významně pozvedl obočí. Dobré, vaše vznešenosti, ale je to opravdu nezvyklá, hodný chlapec. — Mohl bych si vzít do vozu svůj kožený kufřík, který je na střeše, a ne? — Samozřejmě, když se budete chvíli probírat v papírech, rozptýlí vás to. Elánius došel k druhému vozu, vsunul hlavu do okénka a řekl. — Asi nás přepadnou, děti. — To je zajímavý, přikývl váška. Pak tiše zafuměl, když natáhl dětěvu svého dobývacího samostřílu. Ale, naklonila hlavu ke straně řička. Myslím, že se nás nepokusí zabít, pokračoval Elánius. A to jako znamená, že my nemáme zabíjet, je? Řiďte se vlastním úsudkem. Navážka zamířil zálibným pohledem podél silného svazku střel a posmutněle si povzdechl. To byl jeho nápad. Protože obrovský samostříl dokázal poslat železnou střelu skrz brány dobývaného města, považoval navážka použití takové střely na jednoho člověka za plýtvání. Upravil proto samostříl tak, že z něj vystřeloval celý svazek střel na jednou. Slabý motouz, který je držel pohromadě, při výstřelu třením praskl a střely se rozletěly v rastoucím kruhu. Někdy při enormním zrychlení popraskali sami střely a vzduchem letěl mrak ostrých, dlouhých třísek. Naváška svému vynálezu říkal mírotvůrce. Zkusil ho zatím jen jednou na střelnici. Elánius tam byl a viděl, jak celý terč, jako když někdo sfoukne sevíčku, zmizel. Současně ovšem zmizely i terče po obou stranách, Dvoumetrový násep zeminy za ním a ve vzduchu se vznášel obláček peří tam, kde ještě před chvílí byly v nesprávný čas a na nesprávném místě Dvarackové. V tomto případě bylo ono nesprávné místo prakticky nad naváškovou hlavou. Ostatní strážníci od toho dne odmítali chodit s trolem na hlídky, pokud neměli záruku, že se budou moci zdržovat alespoň 10 metrů přímo za jeho zády. Zkouška však měla zamýšlený efekt, protože v Ank Morporku se vědělo všechno a někdo zprávu o experimentu roznesl po městě. Teď stačilo, aby se vědělo, že je na obchůzce Naváška a ulice města se jakoby zázračně vyčistily ode všech zločinců. Mám spoustu vlastního úsudku, přikývil Naváška. A s tou věcí buď opatrný, upozorňoval ho Elánius. Mohl bys někomu oblížit? Oba vozy znovu vyrazily padajícím sněhem. Elánius si pak udělal pohodlí mezi zavazadly, zapálil si doutník a pak, když se byl jistý, že zvuky jedoucího kočáru zamaskují ostatní zvuky, hrábl pod nepromokavou plachtu a vytáhl hoptamův levný, odřený, kožený kufřík. Z kapsy vyjmul malou roličku černého plátna a na jednom koleně ji rozbalil. Ve světle kočárové lucerny se na okamžik zableskla řada složitých drobných šperháků. Dobrý policista musí umět myslet jako zločinec. Elanius byl velmi dobrý policista. Byl také velmi živý policista a měl v úmyslu jim ještě dlouho zůstat. Proto také, když oba zámky tichým klik povolili, položil kufřík na střechu tak, aby se otevíral od něj, zaklonil se a velmi opatrně zvedl okrajem podrážky výko. Spod výka veletěla dlouhá čepel, jež by byla navždy vyléčela špatné trávení každého zloděje, který by neopatrně otevřel kufřík tak, jak se to obyčejně dělává. Bylo vidět, že někdo předpokládal, že v ubytovacích zařízeních na cestě budou velmi neschopní hoteloví detektivové. Elánius Čepel opatrně ohnul zpět do pochvy, opatřené silným perem, prohlédl obsah kufříku, usmál se neprávě šťastně a pak pozvedl něco, co se zablesklo stříbřitým leskem pečlivě navrženého Překrásně technicky realizovaného a velmi soustředěného zla. Pomyslel si, bylo by hezké, kdyby se v některých případech člověk v lidech mílil.